Dapat hadis Arba'in 40 an nawawiyah Yang berbangsa Nawawi Maksudnya yang dikara oleh Al nawawi Bismillahirrahmanirrahim Pujian bagi Allah Tuhan Syirah Alam Yang menguasai langit dan bumi Yang mengatur segala makhluk Ialah yang mengutus rasul rasul Semoga mereka dirahmati Dan disidah Kepada seluruh orang Muka'nlah untuk menunjukkan dan menyatakan segala syariat agama dengan dalil-dalil yang jelas dan keterangan-keterangan yang nyata. Jadi Allah mengutus rasul untuk seluruh orang mukallaf Kalah kawan untuk menunjukkan dan menyatakan segala syariat agama. Bolehkah Allah, Allah manusia itu diberi aksil dan dituntut untuk bertuhankan Allah, menyembah Allah, menjalankan syariat Allah. Jadi untuk merealisasikan maksud tujuan tersebut, masalah apa nanti ya? Tanpa nabi, macam mana nak, nak, nak, nak, nak hidup? Macam mana nak memohon Allah? Macam mana nak beribadah kepada Allah? Macam mana nak berusaha menghidupi kepada Allah? Jadi dengan sebab itu Allah hantarlah hukusan dia yang melukuhkan para para rasul di kalangan manusia itu sendiri. Untuk menunjukkan manusia macam mana nak menjadi hamba Allah, macam mana nak menyembah Allah, macam mana nak memperhambakan diri kepada Allah, macam mana nak beribadah kepada Allah, macam mana nak menjalankan syariat Allah dengan dalil-dalil yang jelas dan keterangan-keterangan yang nyata. Ha, ada juga rasul-rasul yang mengaku mengaku nabi Nabi semua tu, ayat-ayat dan sebagainya. Ha, jadi di situ begitu ada. Keterangan dari dalil yang jelas dan keterangan yang itu. Nabi ni dia mengaku di sebagai Nabi dia bawa dari dalil yang jelas dan keterangan yang itu. So, apa yang menawi kita mesti seperti kita tahu terjadinya Nabi di palsu dan rasul-rasul palsu. Jadi mengaku mengaku Nabi begitu mereka ini gagal untuk nyatakan dari dalil yang jelas dan keterangan-keterangan yang itu. Segala puji bagi Allah atas segala ni'matnya Dan saya selalu memohon agar ditambah kurnia dan kemuliaannya Maka kita memuji Allah bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah diberikan Dan juga selalu memohon agar ditambah lagi untuk akan datang Dan Allah ni memang suka diminta Yang tak suka tak diminta Manusia tu balik Minta sekali okey Dua kali minta nah, nah, Tiga kali minta hmm. ha. Betul Allah tanda Semakin kita minta semakin Allah suka Semakin kita minta dekat semakin Allah suka ini orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling banyak Minta dekat Allah Manusia tu balik Sekali tu okay, dua kali, tiga kali Hanya minta, kau orang ni Betul jen, selalu memohon kepada Allah, meminta dari tambah. Ini adalah kemuliaannya. Jangan kita minta tu, minta yang maha melampiṇa -mah, Allah. Nah, Allah. Ya Allah, jangan minta yang buruk. Ya nah, Allah, jitu. Nah, jangan minta kepada Allah, minta yang maha Iaitu -mah. Yaitu uh, hidayah, taufiq, hidayah, macam hidayah. Hidayah. hidayah, iman, amal iman, hidayah. Ini kesihatan penting. Jadi kita nikmat yang lebih besar selepas nikmat-nikmat dan hidayah Ialah kesihatan. Selalu minta kesihatan kepada Allah. Kebudayaan Bolehlah yang baik-baik. Jestro. Allah meluas alul kal afwa asya. Di dini ma wal akhirah. Minta akhirat kepada Allah. Saya mengakui bahawa Ketika Tuhan melainkan Allah Yang tunggal Lagi berkasa Yang mulia lagi pengampun Dan mengakui jenjungan kita Muhammad adalah Ambulnya dan Rasulnya Yang dicintainya dan temannya Maslul yang utama Syahadaan Dan kita jadidu iman aku Jadidu iman aku Perpahalui iman kamu Wahila kerifat menjadi itu gimana? Sabatannya wahai Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaiki gimana? Apalah tak silum yang ilaha ilallah? Berbanyak dalam ucapan, إلَهَا إِلَهَا إِلَهَا. Ucapan, lah, kan dalam Japan ila ilaha ilallah. Japan la ilaha tu nih? Eh, mohon terus terus turun bersaksiat bangun sesungguhnya dari Tuhan Yang Bismillahirrahmanirrahim. Zikir ila ilaha ilallah, Kemudian mudahan dakwah dan malah ilan Allah banyak di situ jadi mana dia bila dia start kita pun dia, dia nanti boleh jadi iman dia untuk syahadah lagi kemudian yang dimulikan dengan Al-Quran yang gagah yang sentiasa melemahkan manusia menirunya berganti tahun berat masa Kemudian dia dah mengakui bahawa Allah itu tu, tu, tu adalah Tuhan yang harus disembah. Kemudian dia mengaku nabi Muhammad itu adalah Kemudian dia mengakui bahawa Quran itulah satu yang yang nabi itu dimuliakan dengannya dan kita juga dimuliakan Quran. Yang setiasa melemahkan manusia menirunya berganti tahun balik masuk. Tak ada siapa yang boleh buat sesuatu yang sama dengan Quran. Untuk mengarang sesuatu kitab atau sesuatu tulisan Sesuatu surat Yang menyemani Al-Quran itu bertahun-tahun Kan Semuanya gagal Semuanya gagal Al-Quran itu pun mujizat Yang sangat besar Tak pernah boring macam mujizat kita Kalau kita baca surat cerita awal kita kan Adalah orang awal itu syok ada post, ada e dia Post ke dia Seimbang dia bagi dia macam tu tapi kadang-kadang dia seboring juga sebab kita daripada kasih idea katanya mendengar wasit bukan lagu favorite Kita dia sendiri katanya si boring tapi al-Quran dia tak akan boring baca lagi dan lagi baca dia tak akan boring Quran kalau kalau orang boring macam beras memang salah juzat ni al-Quran ni dia tak akan boring baca Mistah, mistah. dan dengan as-sunnah yang menerangi orang yang memohon petunjuk, jadi Nabi ini membawa sunnah Cara hidup yang menerangi orang yang memohon petunjuk yang diistimewakan diistimewakan dengan kesempurnaan perkataannya jadi Nabi ini membawa sunnah hidupan jadi kita kena ikut sunnah hidup Selalu kita berjaya Yang ikut sunnah lagi Mengahyasu nanti Fafat Ahabah ni Fafat Ahabah ni Karena mahir terjaga Padahal siapa Menghidupkan sunnah aku, Maka dia Mencintai aku Jadi tanda cintanya kita Kemudian Nabi Bukan hanya sekadar Selawat-selawat Yang anak-anak Menghidupkan sunnah Nabi itu yang paling penting Sunnah tu tiga, Surah, Sirah, Sarira. Surah tu surah Nabi lah Nabi berdumpa, berjanggur, berseruban Makan redak Sunnah, surah Kemudian sirah, perjalanan hidup Nabi Nabi makan, macam mana Nabi tidur Macam mana Nabi usafar, macam, macam mana Nabi wasa menteri Keluar menteri, setanah tuan atas Tidak bersama isteri, macam mana Nabi Semua semua kehidupan Nabi Perjalanan hidup Nabi tu terutiu mudah fikirah ah ini puan yang fikir, fikir Nabi bila Nabi guru kita ayah ke hukum bagaimana seluruh manusia ni dapat selamat daripada bala bencana seperti itu macam mana seluruh manusia boleh selamat daripada bala Allah masuk tujuh tujuh kebagi boleh kita mungkin lah, dulu start sikit-sikitlah mula-mula kita dulu takut tempat kerja kita, kita tu, kawan-kawan kita tu dan kemarau kita tu, jiran-jiran kita tu kawan-kawan kita tu, kita luaskan fikir listau kita tu, sampai seluruh fikir ni, dia boleh dia boleh tercakup sejak malam fikir, tapi kemampuan kita tu, kita buat sangat mampu dan, Nanti Nabi sampai tak keluar sampai Europa, ke Eropah tapi Islam sampai kenapa? sebab fikir Nabi, Nabi fikir macam mana nak sampai Islam ni dia. Ini tadi kat orang ni buka aja namanya paling jauh Tabuk. Kali jauh Nabi Tabuk. Tahana Nabi sampai ke kota Spanyol, dia ke Lucena, ke peska di Tabar. Betul dekat fikir Nabi ni. Dan Nabi fikir kalau tu ke tu, manusia ni bila dia fikir, ke tu akan menjadi bangsa yang besar dan beradab. Itu dulu ni buat. Oleh itu, kalau ni Ha? Er. Hmm? Hmm? Ha, manusia ni dia dia punya pemikiran ni pandangan saja pun dah ada kekuatan atau lagi pemikiran. Dalam al-Aqidah senowo jemaah, ada maniain, kena ain. Tak nampak? Senang kena ain, kena ni. Itu salah al-Aqidah senowo, maknanya manusia ni pandangannya boleh menyebabkan orang kena macam Kadang, kadang kita pandang waktu, waktu jalan kerja kadang kita pandang waktu, waktu jalan kerja terbang kadang kita pandang waktu, waktu jalan kerja, kadang -kadang kita waktu, waktu kerja terbang, macam Gila pun boleh Jadi itu, kesan daripada pandangan manusia Dan manusia dalam pandang makanan tu nanti Tu makro pun kita makan makanan tu tentunya makanan-makanan yang dijual di pasar-pasar malam sebenarnya dipandang oleh orang orang miskin yang tak mampu nak beli, dia boleh tengok, saya datang nak tengok, Pandangan pandang dengan -pandang rickshaw ni makanan boleh kita beli makanan tu tak boleh. Saya tu fikirlah, orang miskin ni kalau dia berfikir kalau dia fikirkan sesuatu untuk makan, Allah akan ubah keadaan. Keisauan, fikir dan risau Nabi itu merubah untuk dunia Dan disesuli dengan tindakan lepas tu Itu salirah, itu pelan-pelan, salira, itu, itu tahap tinggi dia Itu itu baru dipanggil dah ni Dah ni ni orang yang ada fikir dalam umat Siapa dia tu memang dia paling dekat dengan Nabi dan siapa Siapa yang ada fikir macam fikir Nabi jadi dia akan paling dekat dengan dia. Ini Dia berada macam mana nak selamatkan semua umat ni Semua ni dia bawa kerja lah Dia pergi jumpa lah orang kan Dawa lah rumah-rumah Panggil yang tak semayang, semayang Yang jauh pada semua Datang dekat pada nama, Yang jahil dan jahilmu Dia berada kaki lah Bukan buat lah macam Nabi buat Nabi buat Habis sebabkan kikir, Nabi tu lah Nabi buat Pergi yang ujahal Nabi jumpa sampai kat satu kali Kan tak ada lorong pun tak ada rumah pun yang tidak diketuk oleh dari Nabi Dari-dari-dari Nabi Terima dari kasih semua Nabi Jumpa-jumpa di luar Malaysia Panggil-panggil semua datang Supaya nak nyembah Jadi kita telah nak dekatkan Nabi Kita kena ikut mereka buat Asyumlah Yang diistimewakan dengan kesempurnaan perkataannya Sedikit hafaznya lengkap penertiannya Jawam al -Khalim. Nabi ini dia ada satu kelebihan yang Allah bagi Jawam al Hadis-hadis Nabi ni ringkas tapi padat dengan maksud bahasa ringkas tapi padat, penuh dengan maksud Hadis-hadis Nabi ni dan dengan kemudahan agama yang diwahyukan kepadanya wallazi arsala arsala rasulahu bil huda wa dinir haq yurid yuruhu 'ala al-kuffar walaw kan hum mushrikun wallazi hiyo yani allah zat yang telah memutuskan nabi atau rasul bil huda dengan petunjuk wa dinir haq dengan agamanya haq di Nabi ni dia membawa agama Dengan kemudahan agama yang diwahyukan kepadanya Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya Dan kepada para Nabi dan Rasul dan para keluarga mereka Serta sekitar orang yang salam Salam kata Nabi yang mendoakan rahmat kepada Nabi Sesudah itu, semuanya kami telah diriwaikan Dari Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud Muadh bin Jabal, Abu Darrah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Huraira dan Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu majmuan dari jalan yang banyak dan riwayat yang bermacam-macam bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manhafisul alamati ada al banyak hadithan min amri dzinnya bahasa Allah pada zaman kiamat diizinkan kepada siapa yang menghafal atau menghafal kerana umatku 40 hadis dari urusan agamanya niscaya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dan dalam golongan pembahagia ini ahli syurga dan ulama dalam satu riwayat dikatakan Bahasa Allahu Faqihat Aliman Sama je maksud dia Jadi bahasa je lain Allah memakilkan dia sebagai seorang Alif fiqah dan seorang yang Alif Dan dalam riwayat Abu Dhanak dikatakan pula Wa kuntulahu yawm al-fiyamati Syafi'an wa syahiyah Dan adalah aku Pada hari kiamat menjadi penolong dan Saksi baginya, maknanya sambungan Daripada istilah masalah siapa yang hafaz untuk umat 40 hadis maka Nabi mendedi dia punya pemberi syafaat pada hari kiamat dan dia pemersaksi pada dia. Dan orang yang dimasukkan dikatakan ila lahu dikatakan kepalanya ulukhulu min ayi abwaab min masuklah kamu ke dalam pintu syurga yang mana pun yang kau suka. Kalau sekali dan masuk mana-mana pintu masuklah. Kalau afal pengalih untuk umat ini sebab aku apa maksudnya, pas perbualan itu mah. Dalam dan dalam, dalam riwayat Imam Omar, beliau baru berbicarakan, itu merakam oleh ulamai wahyu syiar perbualan Akan dikutipkan dia di kalangan golongan ulama dan juga akan dikumpulkan dengan golongan-golongan orang yang Mati syahid yaitu sholat Ini Kelebihan-kelebihan, orang yang menghafaz 40 hadis untuk umat. Maksudnya kita. Mana Hafizah Allah memati Para siapa yang Hafizah ni memelihara Menghafaz Memelihara Allah ummati ke atas umatku 40 hadis daripada perkara agama Maksudnya nah, dia bukan hampal seorang Bukan Hampal seorang Hafizah dia sepedalkan Tuan Hanis dia beritahu lah Tentang Allah hadis ni <tuh> <tuh> Jadi maksud <tuh> Hafadzah Al-Mati di ni Dia meng mengajar hadis tu Menyampaikan hadis tu yang 40 Itu pendapat yang paling berada Kalau ikut Sekali sekali faham hadis tu Nampak macam hafal Maksudnya 90 banyak dihafal, hafal Maksudnya apa-apa hadis Nabi pun pernah hafal sebuahnya 40, puluh Maka dapatlah kelebihan -kelebihan dia dapatlah kelebihan-kelebihan yang mana dia berdua Tapi ni hadiah dia Bukan maksudnya sebenarnya Sebab kita kata mana hafizah ala mana yang dia menyampaikan hadis Nabi kepada umat Empat hadis Sama ada dia hafal itu disampaikan ke ataupun dia tak hafal Dia baca saya ni saya, saya akan mengajar hadis empat puluh dia kan ini termasuk bahawa termasuk dalam yang begitu maksud hadis ni bukan hanya sekadar ikut luhaf al-salawat salamah ya sunah di babar hadis ni yang kita kedua hanya amal dunia kafaru zuhur itu tak bagi faedah kat umat Nabi Muhammad Nabi ni menyampaikan hadis Nabi sebanyak 40 hadis kepada umat Maksudnya, termasuk nama hafizah ulama sih di dia Menyampaikan 40 hadis kepada umat Entah perkara agama itu dia akan Dibangkitkan Pada golongan berbaha ulama' dan geleben-leben yang lain Dan dinyatakanlah hadis ini Itu maksudnya Kita nak buat 40 hadis Menyampaikan 40 hadis kepada umat Ini kita kan Umur panjang InsyaAllah Ini semula sekali ke bulan-bulan sampai ke satu hadis Umat, umat ni termasuk lah Umat malam umat ni Adik orang berita ke Orang rampung kita ke Orang-orang sekejap kita ke Kira-kira kita ke Kau-kau grup kita ke Grup persiakanan yang semoga Umat juga <tuk> ada Ini sampaikan lah Minggu satu Minggu satu 40 minggu habis 40 minggu habis 40 habis Berarti bukan 40 minggu sahaja lah Lebih lagi banyak Kalau hari, lah. lebih lagi Sepangg banyak 40 minggu lah Tapi lebih lagi berapa Sampai kan Nak ceritakan sikit Apakah perlu disampaikan uh, Matan sahaja Ataupun Perlu disyarahkan Sekurang-kurangnya Sampai kan lah yang, <tutuk> <tutup> yang matan dengan hmm. Kalau dapat yang Arab pun lagi bagus Kalau tak selamanya um, Bagi kumpulan anak-anak bini kita Buka cerita Buka tak ahli segera Buka tak ahli segera Buka tak ahli ni pun boleh Sampai apa yang kita baca dan sekarang ni tak payah nak tengangkan ha. so, kalau baik buka buku ni baca ambil ha. ya, sikit-sikit minggu sikit, sikit. panjang ni nombor pasal ni sehari yang matang ni go baca jadi kita jelaskan lah maknanya macam ni macam kita dah sampaikan ni ya, mudah <tuh> mudah siapa buat? Roma. siapa buat? dikumpulkan adik keluarga dia setiap malam ha. atau ataupun sekurang-kurangnya setiap minggu Kumpulan yang saya tunggu, dikumpulkan oleh di keluarga dia, anak-anak dia, mak bapak dia, dia balik sepuluh lima minit, baca hadis Ada, yang buat? Eh, kata senang Susah sebenarnya Siapa tengok ekstrol 2 jam? Siapa menghadap Facebook 2 jam? Siapa mengadap Facebook 2 ke 4 jam? Eh? Ini kira buat ni eh? Kita kumpulkan lah Kalau boleh cakap tiap malam Alhamdulillah 15 minit ke Sebelum tidur kan Pada matang malam tu Sebelum tidur tu Kumpulkan kita, kita Buka Bukal Bila lah Kalau bagus tu yang lebih simple Yang dah saya katakan Kali amal Ataupun Tafak hadis Ataupun Kepas oleh him Itu dah memang Mengajakannya buat Dah memang sesuai tu orang awam Tak perlu nak apa Syarah-syarah bagilah Dia dah syarah Baca je 10 minit Tuan-tuan baru yang ni, sembangan-bangan, sembangan-bangan, sembangan itu Tapi tiap-tiap hari buat, tengoklah nanti kesan yang nanti Tiga-tiga hari, tak dengar hadis, hati keras Hati, keras Kita pun tu sibuk hantar anak kita pergi kaunseling Kau sini, motivasi tu, motivasi tu Anak kita tegir, yang tak nak dengar, cakap, makan Hadis, tak nak Anak hadis yang tak dengar Bagi lah anak ke Ayah, ibu, ayah, ayah Bagi-bagi, ayah, ayah Bagi-bagi anjurkan sekurang-kurangnya penama sepuluh 5-10 minit lah Tiap-tiap hari Tiap-tiap malam Buka hal Baca hadis Baca hadis Takkan baca hadis Tentang utung Baca hadis Kali-kali lagi Bagi lah amal Bagi amal tu Dah memang susah dengan Maka dia buat ni Masuk susah dengan Ada pun yang rasa Oh tuan Ayah banyak Tak apalah Kan kita pengaruh dengan kerajaan itu, orang kipukar dari solihin. ini Itu bayar lah, matan saja lah, tak, tak ada, tak ada pun ni tak syarat dari suara ini Ini pening lah pula Boleh Walaupun menungkap yang ini pun boleh Nanti ini panjang macam ni Buat hadir-hadir seputihan 45 orang ini Yang penting-penting ni ke orang-orang Pening sekali lagi, dah selesai Ayah, tu, saya pilih Nanti, saya Insyaallah buatlah pelanggangan mudah ni lagi baca esok tidak ramadan, kalau sudah ramadan ni, nanti malam pun ada karya karang untuk kita susu untuk baca tidak ramadan, baca tiap-tiap hari, sempat rawi itu baca sembilan bulan, sehari lah masa yang sesuai yang mana seluruh keluarga kita boleh berkumpul tak payah lama, 10 sepuluh macam macam cikok, nama kita musa, tapi hari-hari mau baca sampai mati, insyaallah. Di situ nanti timpul lah pengalaman kita Mengajar orang di situ Kita dengan Allah, Allah, Allah Suka kalau pilih kita, angkat kita pula Dia buka harga kat Surawa Tanda-tanda kerja tu kan hmm. Ok Maksudnya nah, Lebih tu lah Kelebihan dia akan dapat ni lah Sekarang dia para ulama Yang menghafaz hadis sepakat mengatakan Bahawa hadis ini Bagaimana yang telah disebut Da'if berlaku Jadi hadis-hadis semua-semua yang kita nampak ni Da'if Sekalipun jalan riwayatnya banyak Banyak ulama' yang telah mengarang kitab-kitab yang mengenali 40 buah hadis Yang mana jumlahnya tiada dapat diutup Walaupun hadis-hadisnya Da'if Tapi banyak riwayat dia gabung gabung gabungan Boleh naik tahap ke Hassan Jaya Rihi Banyak kan? Hadis-hadis Da'if semua orang lain Tapi bila dipergabung Akhirnya boleh naik Sorah jadi hasan di Rolihi Jadi Hassan, Hassan ni dah, dah naik Naik torah sekejap lah Di Rolihi Disebabkan perkara yang lain-lain sebab Terlalu banyak sokongan-sokongan Daripada di sini lain Jadi akhirnya jadi kuat Maka orang yang pertama yang kenal saya Telah pun mengarah kita seperti ini Ialah Abdullah bin War Bahasa dia pun tak berjentik Ini Maknanya orang yang yang bagaimana lagi kita orang yang pertama yang diketahui bahawa mengarang uh, di sekolah kita di sekolah puluh ni. Maknanya setelah mengetahui bahawa ada apa? Ada ganjaran bagi orang yang menghafaz hadis ataupun Membukukan hadis untuk umat. Mulia karam buku tu untuk orang baca dan dikatakan dia kerana itu. Jadi yang pertama ni mari kita Abdullah bin Muhammad. Muhammad ini adalah nama nama-nama kali kali dan Ibnu Ban. Sekali buka madras 10.000 anullah. Beliau memang besar mazahanati. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Aslam at-Tusi, sebuah kampung dalam Bukhara. Ini kampung Imam Qari. Beliau adalah seorang ahli ilmu dan pendidik, namanya Wahidullah Rawanan India yang tersohor yang bertarbiah Setelah itu muncul pula Hasan bin Sufyan an-Nasa'i, sebuah negeri Khorasan. Kemudian Abu Bakar al-Ajri, Abu Bakar bin Abu Bakar Muhammad Ibrahim al-Aspahani ini di Universiti. Kemudian Adarul Qudni nama tempat juga ada. Kemudian Abu Na'im dan Abu, Abu, Abu Abdul Rahman al salmi Kemudian Abu Saeed al-Manalini. Kemudian Abu Usman atau Abu As-Sabuni As-Sabuni. Kemudian Abdullah bin Muhammad al Ansari, Abu Bakar Al-Baihati Dan banyak lagi yang telah mengambil bahagian mengharap kita tersebut Baik dari golongan ulama' mutatadimin Yang ini yang terdahulu Maupun dari golongan mutaakhirin yang berkemudian Jadi yang disebut nama-nama ini Semua lama-lama soal Mahadis-mahadis belakang e Mereka menganggap hadis yang hmm, Ini walaupun terayam Tapi sendiri yang mana, waktu yang pernah kita adis pakuloh. Jadi bukan Imam Nawawi saja yang ada kitab adis pakuloh, semua tu ada kitab hadis pakuloh itu sendiri. Tapi yang paling masyhur Imam Nawawi, juga terkili. Waktu dia muka lah adis pakuloh tu lah dia muka. Lama e, ulama, karena adis pakuloh ni maknanya ulama tu beramalkan dengan hadis yang tu lah. Maksudnya dia muka sampai pakulah adis tu. Ini karena kita untuk sampai ke rumah. Jadi kena tak kena kitab Dia buka kelas saja Akhirnya dia baca Tapi nak ada kena kitab Mana kitab tu sampai hari kiamat Dan kalau pakaian kita tu Muki yang dipilih oleh Allah Nak pakai sampai sekarang Ni lah kitab ni kita ni sepap-puluh iman ni Dipakai di seluruh madrasah asa turunnya Daripada zaman dulu sampai sekarang Iman awari ni Dia punya kabulian Tanda-tanda pulang Tanda Allah takut di mana ni Makan arba'in semua orang belajar semua merasa. Lihat sulihin semua orang belajar semua merasa. Kemudian kitab syarats Sahih Muslim sekarang tu semua orang pakai seluruh ni. Dulu namanya meskar. Kemudian kita ada zakat ramadhan kita. Kita punya kipian, alhamdulillah ramadhan. Kemudian kita fikah syar'i ini tu sekarang. Semua itu menjadi rujukan semua. Ini tak berani. Ini mana boleh di di di di di di di di Kembali kepada Allah. Dan saya yang ini Imam Nawawi, Ketim Nawawi telah memohon kepada Allah supaya dapat kembali mengumpul sebanyak empat hadis, mengikuti jejak mereka imam-imam yang boleh mengeluarkan pengetahuan lagi menghafal tentang hukum Islam. Ia pun diikola, jiwu tak buat buat juga kita di sebelah Sesungguhnya para ulama' telah sepakat mengatakan bahawa hadis-hadis yang ta'if itu boleh diamalkan dalam urusan fadahil amal iaitu kedegang-kedegang Namun demikian saya sendiri tidak berpegang kepada hadis itu tetapi kepada sabdanya pada hadis-hadis sahih iaitu. Jadi di samping ikut kepada laman ulama' itu dia juga berpegang kepada dalil-dalil -dali yang lain iaitu... Lajubal lemosyah hidupmingku malu baik, nisfah yang hadis ni. Hendaklah orang yang hadir daripada kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ha, ini kan Nabi Nabi perintah. Haji tidak kan? Ketika haji tidak, Nabi dah nak bungkulan semua lebih wafat. Nabi buat satu kubu bah, kemudian last Nabi kata, Lajubal lemosyah hidupmingku malu baik. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tak hadir. Itu dah betul Maka akan disampaikan Dari zaman kita 19 -19 Sampai sekarang. Jadi antara tujuan yang mengarah kita Bukan sahaja untuk amatah hadis tadi Dan pertukaran kemudahan lagi juga Dia pun mengarah kita Dalam raskah ini Dan sahabat Rasulullah SAW Natar Allahum Ra'an sami'a ma'arati Tawa'aha Fa'adda'aha Kama sami'aha Allah Allah cemenlankan ini membaguskan muka orang yang mendengar perkataanku kemudian dia peliharakannya, lalu disampaikan kepada orang lain sebagaimana yang telah didengarkannya. Allah-Allah akan memberi cahaya, Nathara ini memberikan cahaya kepada muka. Mungkin orang yang didengar perkataan Nabi dari Nabi, kemudian dia dihafal, diberi di, dahulu itu kemudian di balik ataupun sebab itu disampaikan sebagaimana yang telah didengar. Jadi, disitu, jadi saya dah kita dah belajar kat sini Orang pun balik dalam malam, Pernah ni malam minggu kan? Kumpul ke anak-anak Dengok ayah nak ajak ke KFC Jom Tapi sebetulnya Dengok ayah nak nak cerita sikit, nak baca sikit Orang bawa ha, tu Dengok KFC tu kumpul Tu ha, pun baca dah ha, Baca 15 minit ni apa yang saya sampaikan saya sampaikanlah sampaikan lah ke orang Tu pun cahaya tu Eh, tampak ya eh, yang sebenarnya di akhirnya lah. kan, jadi ini khusus. Tapi ini khusus, kalau anda dapat, sekarang anda lebih nampak, mahu anda disahjui atau bagaimana? Malah, kita beli tahu lah. Oh, pada ini dia, ada Nur jalan mana yang kena nampak juga, Tapi hanya orang tertentu yang nampak. Lah. Okey. Bila? Okay, oh, sebelum ini. Selanjutnya ada ulama yang mengumpulkan 40 hadis tentang usul suludin tauhid. Ada pula yang mengambil tentang cabang-cabang hukum agama furo. Selanjutnya ada yang mengumpulkan tentang jihad, ruhut, atab, jibeketi dan ucapan nabi dalam berbagai keadaan. Semua itu mengandungi masuk yang baik. Semoga Allah menebati masuk seperti itu dan para penulisnya. Jadi dalam kumpulkan 40 hadis tu ada yang buat macam-macam lah Ada yang 40 hadis tauhid sahaja Ada yang 40 hadis kekah sahaja Ada yang 40 hadis tentang sirah ke apa-apa lah Apa, -apa saja yang macam mana betul lah Haa, Kemudian kalau yang nak, memang nak wuih pula Apa yang dikumpulkan 40 tu InsyaAllah menghidupan Cukup eh dan mula Allahumma rabbil kita amalkan dan sebagai saudara-saudari semoga Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ismu allahi ar-rahman ar-rahim. Tak seorang boleh dia ada